Əbu Ləhəb surəsi, 5 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da, ona nəmal dövləti faydə verəcək, nə də qazandığı, o, aloğlu atəşə girəcəkdir. Onun odun daşıyan övrəti də həmçinin, onun boğazında xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır.